Dåliga på att gå ut med det att vi har Twitterkonto och Facebook-sväng också. Ja, men det är inte vår... Det, vi är ju dåliga på det, det tekniska. Ja, men vi kanske skulle ha nämnt det någon gång. Ja, jag Så jag inte, det är då nu. nu. Ja. i bastun på båda två. Eller är det i bastun Ja, i alla fall på Twitter. På Twitter är det ja, det. Och blåvit eller vad som på Facebook. Nu ja, har vi sagt det. Wow. Ah. Så. <laughs> Och det, det går ju. Jag sa ju att vi hade skapat med lyssnare tydligen. Vad fan behöver då för hybrid? Nej, men jag, jag tänker. Oh, jag, jag var vad hybrid? Vad är hybrid? Nej, jag har glömt det. Jag vill ha sponsorer Pengar. Ja, du tänker så. Ja, det hade du varit. Vi ska jättekom. faktiskt göra en så resa i höst. Ja, sponsorer är välkomna. Eh, ni, ni som är jävligt sugna på att sponsra våran Zettobal-resa i höst. <laughs> kan inte ni eh, eh, ja, skriva något på Facebook eller Twitter om det? att eh, Vi tycker att ni gör så jävla bra podd. Så vi lägger gärna in en på spänn så att ni kan åka till ball Bara vi pratar om det i podden sen, vilket vi naturligtvis gör och så slänger upp lite bilder. här från Joao eh, Svarsas eh, slakteri. Ja, det är för övrigt inte svårat min vän förfrågan min på Nej, Vi kanske inte får komma till en slakteri. Det kan ha varit så att eh, Jojos pappa har gått på det där jävla vinet som jag pratar om. <laughs> då, då är du ju strukig. Jag trodde att binets snack kom aldrig med i podden. Och sa du det. Binets snack. Aldrig... Och det är utanför. Bara. Ja, det var Aa, nog lika det. bra Ja, det, är, det kan absolut ja. vara. lika kan absolut eh... Veckan börjar förut jävligt bra. Ja, vi slaktar varje. Ja, ja halvslaktade. Eh, vad ska vi säga om det? Att det bara står 2-0 efter första halvlek är ju. Ja, framförallt står det bara 1-0 heller, exakt. Där kom det. Mm. Eh, däremot var ju faktiskt Bayern precis så jävla dåliga som du förutspådde innan serien startade. Ja, alltså, jag sa nog det att de är så jävla dåliga så de kommer att göra ett mål. Ja, det är en sån match. Vi gör vi inte 2-0, vilket var väldigt bra att vi gjorde det där, så blir det, kommer det skita sig någonstans här. För de hade ingenting. Alltså. Nej. Förutom en liten period där... blogget gör en väldigt bra första halvlek. Jag har en liten period där från typ 55 5 när kommer målet. När Bayern ändå skapar några halvchanser. Ja, John gör ju faktiskt en rätt bra räddning där mm. på ett inspel från kanten, direktskott, som han nu BG ut. Sen gör vi väl 2-0 typ i mellan 70-75 någonstans. Mm. Och så är det de 2-1 i 87, 86, tror jag det är. Mm. Men det en fryspark som du skickar ut i Munda så kommer de äldre egentligen. Nej, det, det, det blir ju aldrig något tryggt där. Nej. Jag vet inte det jag tyckte jag, de jag, bay, jag tyckte de var så jävla dåliga defensivt faktiskt. Jag tycker det var väldigt värdelös rakt av. Ja, men, men jag tänker ändå det är ett namn Bergstrand-lag. Ja. Någonstans brukar det, även om det inte är snyggt, vackert och sexigt, så brukar du ändå vara väl organiserat. Ja, nej, han har tappat det. Någonting känns ju inte bra där men eh, jag fattar att de fick in bollen bara. Det... Nej, det <laughs> det var fråga. Nej, det var ju ett schysst inlägg och han träffade gött med pannan ja. det är svårt att skylla på någon så men det är känns jävligt surt då är det plötsligt att släppa in ett mål från ett lag som inte har funderat och dra ett skott mellan mumflaggorna på 85 minuter mm. nu dessförinnan sen kan vi säga mer båda målen kommer på från kanterna i stort sett. Ja, vi måste, vi måste ju faktiskt säga att... Boman gör ingen bra match. Men han är jävligt bra med axeln och ryggen. Ja. Jag skulle väl säga att... I svensk fotboll så... Så är Boman den som är klart bäst med axeln och ryggen. Mm. Och det visar han ju. Så det, ja. Samla andra Ja, det kom... Öppnar vi öppnar med en glenn nummer 5. Den är inte tråkig. Är så det är så kul att lämna om jag möjde den igen. Ja. Du kör ju din uppehåll. Och jag vet inte varför, du väger ju 12 kg eller en annan. är ju ändå gött tjakt liksom men... Jag har mål på jag menar det här jag måste. Om jag håller mig till, till bärs och och grill så det är klart att de kommer att gå ner i vettigt slut slutet. Ja, ja. Så hur du tänker det. Men det, vad hade det med Bomans rygg och axel att göra äh, jag inte mycket. Nej, jag vet inte. Nej. Jag Boman, dricker öl. Poppas att han gör det ja. i anfångvärd. Ja. Eh, I, i övrigt så fan var det, var det var, var det? inte en halvt, en halvt, en halvt miss, lite lätt missnöjd med domaren också. Ja, han vållade då Var dålig, eh, det Strömbergsson igen? Ja, men alltså det Fan, det är ju det, Ja, men det är ja, inte de Strömbergsson En riktigt Jävla tråkig domare Glöm tycker jag är ju eh, Ännu tråkig Vilken jävla glöm Han heter ju Glöm Sen kommer jag inte ihåg om han mer nu. Men det var han som dömde mot Djurgården, Ja, jag vet inte vad fan det är. Då var vi också missnöjda, men det kan ju också vara för att vi alltid är missnöjd med domarna. Ja, det är ju så, så jag tycker det som är oss är ju ändå att vi såg domarna i två segermatcher mot två <laughs> uh, Var det, det var inte Hemlin som dömde den då. För han är ju ja, också skittråkig. Okay. Han springer runt med de jävla pillbenarna. Han ser ut som en förvirrad orienterare. Men var fan var inte det han som gav oss en där för lång och trogen tjänst? Var inte det mot Kalmar? Vi fick något sånt riktigt. Ja, vi fick, fick den som... jävla utvisningen där. Ja, det var han snäll va? Mm. Ja, det var det Men det, det var allt med trovärden. Det är payback där för de köpte ja, en borta det det. och Djurgården borta. Ja, ja men Strömbergson tycker jag är... han, han springer runt och letar en massa jävla skit hela tiden. Det så massa fjolliga frysparkar. Det, det, det, det blir så jävla ryckigt när han blåser. Det, blir, det är sån här... Äh, han springer runt och letar efter det liksom. Det blir inget flyt i spelet. Äh, nej, Jag tycker inte han är bra. Jag tycker inte han duger. Äh, du det, det måste ju... Du måste ju för fan... Precis som du... om du jag menar, kommer, kommer du på femtonde plats i Allsvenskan så åker du Hallå. ur. Eller du har ett sånt system med domarna också. Ja, och du är helt värdelös, så ska du för fan åka i har, har du sett det som finns i Superettan? Nej, det är klart att jag har inte... ja, Nej. Jag, jag har sett en i år och det var Guy's jag Tittar jag på på TV. Varför då? Jag tyckte bara, jag hade inget annat för mig. Ja, men, men, men hade du? Varför köpte du inte nytt Lego istället? Ja, vi kan återkomma till... Lego. Lego är fan bra terapi när man har förlorat en fotbollsmatch, kan jag säga. Men... Men Lego är ju faktiskt bättre än Ösegajs Ja, ja. Men den domaren kan jag säga där i den matchen, om vi gnällde på våra... Då kan jag säga att han var äh, klasser sämre. Jo, jo, jo, jag vet, jag vet inte vad du menar. Det är, det är klart att de blir sämre... Hur fan tror du det är juniorettan i Göteborg emellanåt då? Tror du det är... Prämju liklas. Nej men har har sett division 5 nu är vi i västra gårdan. Ja, ja det, är, det är det är bra. Det är det är bra. Det är nästan jag kan hårt med i den Martin kände upp tittade på Det är. Eh, vi verkligen språllat ja, i väg Ja, Nej vi skiter det. Bayern var dåliga vi var helt okej. Okay. vi vann med 2-1. Jag tycker vi kliver vidare på det sina hundsporet är. Vänligt känns bäst tycker jag bara också för övrigt. Återigen, återigen åter mm. faktiskt. Och det ska, han, han ska jag faktiskt ta lite krädd för. Det är mm. en av de spelarna som vi har sågat absolut hårdast. Mm. Jag tycker han har blivit riktigt... jobbar starkt hem, driver bollen som jag mm. älskar. Som till exempel Maj gjorde när han spelade. Spelare som kan driva bara bollen framåt har man förutsättning till. Mm. Okay. Kan det vara så jävla enkelt som att han har kommit över på vänsterkanten och ska vara där? Kan vara så. Kan det vara bara det. Jag antar någonstans att någon av oh han eller Riks försvinner i sommar också. Du ska jag lite lätt ifrån? Ja. Det, det kan mycket väl vara så. Mm. Smedberg. För att nu om vi hänger kvar på blåvet då lite innan vi går till Kina Hölte. Eh, jag skickade ju såg rent för med Smedberg ihop med... Daniel Ja just det. Är på... Smedberg spelat på söndag? Nej, han han, äh, är, han, är på plats. Ja, han har dratt i ihop med det Tycker Lycka ja. till! Jag? Ja, absolut lycka till! För det där är ju ihop med Ankerkäns så är ju Smedberg den spelaren som tycker jag har tagit det absolut största klivet i år. Det, det finns mycket som bör sågas hit och dit så här långt i år, men Smedberg och Ankerkäns de senaste matcherna. Är absolut, de, är mm. största positiva, de största positiva överraskningarna. Killar som verkligen har gått in och levererat tycker jag, mm. när de behövs. Sen var det lite bättre tyckte jag ändå om innemissfaltet. Jag tycker fortfarande att ligger lite lågt, men... Mm. Framförallt tycker jag att det är som har lyft sig. Ja. Dansken tycker jag är fortfarande... Jättekonfunderad för jag tycker det är, det är förmodligen en av allsvenskans tre, fyra bästa Inemindfältare. Jag tycker i alla fall det är en jätteduktig fotbollsspelare som äh, inte är i närheten av det När han är som bäst så är han ju faktiskt fruktansvärt bra. Mm. Så varför? Det är, någonting, det är någonting vi inte får ut av honom. Det är någonting som är tokfel. Och jag vet inte vad det är. Jag hoppas att Jörgen kan trycka på de knapparna så, så vi får igång honom. Är det så lätt så att det inte gifter sig med sabban? Ja, det, det har jag varit helt säker på hela tiden. Att de mm. två funkar inte ihop. Mm. Ska de två spela ihop så ska vi förmodligen ha ett det fält. Mm. Det, det, det, det står jag fast vid. Men eh, sen tycker jag ändå försöker. Mm. Mm. Mm. Ja, men tre poäng. Alltid tre poäng. Och det behöver vi. Och det är väl... Eh, ja. Vi tar en paus och återkommer med lite Helsingborgs-snack sen. Ja, vi, vår, vi börjar med Kina Hull tycker jag. Nästa gång vi kommer tillbaka. Ja, men då är vi så. Jag vill höra mer om det. Ja. Tjena. Tjena. tjena. den försvinner av alltså sig själv, den där tickljuset. Ja, det var det. Är det. <laughs> vad bra. Tillbaka igen. Ja, tillbaka med min glän nummer fem. Mm. Eh, fan vad jag tycker om det här. Mm. Och börjar ju alltid med den på tullen innan hemma matchen också. Sen följer jag i sig alltid upp med en ja, Jag kör ju alltid silltall där. Och bara en snabb noll Men... Siltallriken är jättegod. Mm. Eh, sen kan jag väl tycka att du kan vara lite mer fantasifull på, på börsen. Nu är det ju bredvid. så att eh, det har gått bra alla matcher nästan när jag började med detta. Så eh, Kalmar skete sig och vi gick i den matchen. Jag var inte skockfull. Men det... Vad drack du då då? Jag måste inte Siltallriken. <tryckligt> så du, Så det är sist nu. Nu kommer ner och så går du. Men du var tvungen att ta silt aldriken. Det är ju. Det, det, det är Det är ju. Det är ju. Det är ju. Det är ju. Det är ju. jag är ju. och är ju. Jag var ju. Det är ju. Det är ju. Det är ju. Det Ja, det är bra där sist på tullen. Ja, för fan. Joalm man fortsatt i, lång tid på natten, tror jag. Ja, han mår grymt inte han, han gav Anders en blick som sa att jag ska vi fortsätta. Mm. Nej, jag måste jobba imorgon. Och han gav Anders en blick som sa eh, jag är ju så ut nu. Jag har tröttnat på det. Ja, jag, jag, jag är slut nu och eh, jag skjuter alla du känner. <fört> för att man inte ville kröka hela natten. Jag är besviken. Eh, ja. ja, det är söndag eller måndag. Måndag var det. Måndag var det. Ja. Eh, jag ju såg inte att tisdag komma helt enkelt. Äh, jag, tror, jag tror att jag var ledig på tisdag. Ja, jag jag. Men den blicken som var nog redan på onsdag försvann lite så. Eh, vi andra brukar jobba. Eh, vi tuffar tillbaka till fotbollen och du har ju kört lite. Back to basic, tillbaka nej, nej, nej. till hembygden och kolla till Kina Hult i helgen. Ja, det var en nostalgitripp på hög nivå. Det som vi tror, det som är, som du har sagt förut, du har aldrig spelat seniorfotboll. Nej, jag slutar juniorverksamheten där. Så, fan, fem minuter i något skitlag någonstans. <laughs> i Division 8, där man kan att finns i den här stan. Nej, det finns bara sju var ja. faktiskt. En fem minuter, mm. eller bara sista matchen eller någonting. Ja. Ingenting står på spel. Ja, det är lite, lite tragiskt alldeles på äh. faktiskt. Man har ändå brinner för det som du gör. Ja, äh, så mitt mandat och äh, gas ut min avsikter om är är egentligen ganska kast. Kan man säga. jag aldrig spelat det. Ja, jag har ändå gjort rätt många år. Ja, äh, Men kan, kan du berätta nu om sina Hult? Det var verkligen. Publikmässigt. Korven, kaffe. ja Jag tror inte jag har varit det på 14 år. Gick som jag brukade göra. Genom skogen. Stigarna. Kommer ner till arenan och upptäckte att här har just tiden stått still. Gött. Samma klubbsugan såg likadan ut, vad jag kommer ihåg nu i alla fall kan man ju säga. Nu har det säkert hänt massvis där uppe, men som jag ser det så... Ja, jag tror man reflekterar nu. Hur de sådana saker förändras ja. faktiskt? Ja, samma färg i alla fall, du vet. Och det var de här två bänkarna som alltid har stått där alla de åren jag spelade Från jag var 6 till jag var 18 eller 19 eller vadå. Samma lilla korsåsk. Ungefär samma gubba satt fortfarande, fast lite mer gråhårig Men mm. Visste mm. du mm. din mm. kärlek? Ja, jag tog mig en kaffe och en chokladboll och satte mig och gick tillbaka och tog ytterligare en kaffe och satte mig och tittade väl på spelet som Ja, vad jag fattar som så var det väl den sämsta matchen i år. man har med sex segrar, ni har berättat också. Okej. Så det går bra nu. Det går bra för Kina? Ja, det går bra. Är de på väg upp till fyra? Ja, det går de ha då. Ett litet mark där de mot Svetila. Tror du ju sju dagar räknas Är det inte samma serie? Nej, det tror man inte. De ligger i samma. Nej? Jag ska inte svära på dem. Skol. Uh, det blev 1-0 mål i första halvlekta på Nick. Jag har ingen aning om vem det var som gjorde det. Men det var fint. Skit i uh, det. Uh, så jag tror att det var så mycket mer målfaktier än marsen. Kina höll, tog de sig sjätte Eller tog de sig sjätte raka? Uh, sjätte raka var det. Ja. Uh, om inte jag minns fel. Så uh, är det vala... Ursäkta nu att jag såg det här lite, men det kändes i några minuter som att här skulle jag inte ha hoppat in lite. <laughs> det det, där, det där var ändå den värsta sovningen <laughs> med att någonsin ha någon avräkt ut sig i blodet i bastumbåndet faktiskt. Springa där på mittfältet lite ja. tänkte jag, det här kan jag nog vara mig i fem minuter i alla fall. En bolltapp-källa för allt så kan det gå ut. Så. Ja, man har, ju, man har ju någonstans den förmågan att de se för fotboll. Framförallt i de lägre situationerna att... Fan, det ser inte alltid bra ut det hela, är klart fortfarande. Men du är ju ändå vältränad. En annan nu är ju bara, faktiskt bara tjock och orkar att röra sig mer än, än 3-4 minuter i tåget i väldigt måklig tempo. Men, men det är så kul också att också säga det. Någon gör så här, en två bra aktioner så ska han spela bollen kanske 5 meter <låder> 20 meter åt helvete. Ja. Så liksom... Och, då. ja, ja då. Men ja, det kan dyka chanser ut ingenting också, man inte... ja, min, mitt lag är ju över oss Nu eh, numera håller Lunden över oss, men eh, de delar ju serieledningen i den ena division 4 serien i Göteborg ja, med, eh, ja, nu spelar de har ju spelat ikväll också. Jag vet faktiskt inte hur det har gått. Men de har börjat med sex vunna en och en oavgjord då mot de som de delar serieledningen med Kongella. Mm. Och eh, Lundin måste jag säga ser faktiskt bra ut. De ser riktigt bra ut. Eh, blandning mellan gammalt och ungt eh, och, och två klubbstugor. Eh, det ser riktigt, eh, riktigt intressant ut. Plus att det fortfarande är jävligt kul eh, att vara där och kolla. Ja, med folk. det är en hel del folk runt arenan, är... man har det där någonstans därför började jag en gång spela fotboll och det... är fortfarande en fantastisk arena att vara på och kolla på fotboll och följa över oss. Ja, det tänker jag, jag göra i år också. Och därför är det så jävla roligt att höra din Kina Hult-historia. För... Ja, någon spelar till idag. Ska jag ska kolla hur det gick mot Maria Dahl. uppe i Borås på ett konstgräs jag fattar, som spelare. Ja, det går ju allting på konstgräs. Det är, men, det tråd, får, det. men det är klart att det är konstgräs när det är Borås. Kina Hult är riktigt riktigt gräs. Kina Hult är det riktigt riktig gräs, ja. Nej, ska vi se. Jo, jo fan, nej, Jag kan inte säga Ska jag säga, vad var igår och kolla på vad Det kände jag, vad var det igår? Öjsgården var jag på igår. Skulle du upp att jag tittade på tre här? Ja, jag var scoutare. Oh. Det var DM junior-DM. Öjs munlycke. Oh. För vi möter munlycke på söndag med GFF. Mönlige Lede-serien. Mm. De fick den mot Öjs med 4-2 igår. Den matchen gick faktiskt på äh, naturgeleset där äh, på äh, Böjsgården. Det var, de var faktiskt en riktigt fin anledning där äh, Öjs måste jag säga. Så här, vem som äger den, det vet jag inte. Eller har de bytt ägare till Öjsgården igen? Eller har de köpt den? Eller har de sålt? Den, eller äger ingen den eller hur de den eller... nej, äh, samma. men de, de var just så sen spelarna fick ju trampa till var kvar på plan och trampa trampa till gräsmattan efteråt för vaktmästaren blev skjuten samtidigt som låg ett så det är ja, nej, ekonomiskt går det ju Ja, det är ju ja, det det ja och smakmästare skjuter en eh oblogisk kock stod med bussen den över eller tvärtom. Ja, vi vet inte. Men ja, det är kul med gräsrotsfotboll. jag älskar det och jag älskar att du att Har de bra kör. Jag tog ju bara krokramboll och kaffe. Tog du inte kör med bröd? Nej. Då, man vet ju inte om det är en bra match innan man har tagit en kör med bröd. Jag antar att det var en bra kör med bröd kan jag säga. För det var bra kaffe och jag fick på tår. Ja det är bra. Ja det är jättebra. Så. Äh... För, det är, för Göteborg har ju han har ju specialrecept på att koka korv. <laughs> Så bästa, bästa korv med bröd i hela fotbollsvärlden sverige Den finns på Överhållsvallen. Hörde du det, sju man? <laughs> målar Du käkar ju fyra stycken. När du var så ont. Det för det vi skulle säga målna först. nej, nej man målar. Han käkar ju fyra stycken. Han var uppe och höll på gården. När de fick tvärtorsk <laughs> på Överhålls. Det var lite roligt. Hur är det nu innan nästa bryt? Hinner vi prata Helsingborg sin Ja. Sveriges. Eh, vi kör snabbt en Sveriges mest. Jag vet aldrig vad jag har det hela laget kan jag säga. De kan vinna mot vem som helst. De kan få stryk med, mot ett krisjuvegård med 3-0. Typ igen förra matchen. Så. Jordan i hans logg. Det tycker jag känns logiskt. Ja. hjärna eh, sur på. Eh, Henke Larsson. Ja, men Och Janic är en spelare som alltid kommer att ha den sämsta tränaren som finns för tillfället. Jag tyckte det var en fantastisk sågning. För det är ju inte vem som helst han går på och sågar heller. Nej, det är Henrik visar. Larsson. Det är faktiskt sjukt kul. att Ja, han... det, är, det är humor. Det, det, jag, köper ja. att, jag köper att det är humor. Men samtidigt, det där är en. Det där är en präktig jävla långt idiot som inte orkar göra det som krävs. Ja, alltså det. det är väl därför han inte bli så bra som man kan. Ah, ja, han han suger. Han kommer aldrig att bli någonting. <laughs> det är ju och och, där, och där, där sitter han minst tre mål mot oss på söndag. Men det kan han ju inte göra från bänken. Han kommer ju in. Det som är gött är ju att eh, eh, nu, jag kan inte åka det själv för vi har vi har, vi har match med, med Grammarna samtidigt. Så jag kommer faktiskt att missa den matchen. Första matchen jag missade på o säsongen. Det är den sista på innan E-upphållet. Det är ju lite surt. Men eh, vår skåpla-session, den är slutsåld. Mm. Det är, tycker jag är jätte i det. Det är, är, är bra. Riktigt gött var ju den nere förr och vart ner på gånger där? Har du varit på Olympia? Ja. Mm. hörde ryktet om att de bygger om den. Jag tycker den är en ganska skysta, det Däremot har de ju. Sista året, tyckte jag det var rätt okej. Okay. Men innan de varit... Det känner du väl att du är borta och du blir mött som. Du är nog jävla IS-soldat eller någonting. Du, du blir bemött som äh, skitdåligt, bemött av poliser och... Äh, äh, äh, äh, jag ska inte, inte i kiosker och sådär, men när du ska in... Det, det, är, äh, de, de, de har verkligen utmanat till trubbel där, att det ska ta så lång tid som möjligt att komma in, de har haft en lucka i kiosken. Ett år när jag var nere, det var att var slut i halvlek. Äh, då var jag vi åka igen. Ja, liksom, kö, kiosken står ju 20 meter från läktan. Var det kö från läktan till kiosken så står den en stacka tjej där och ska jag förklara för törstiga blåvetsupportrar att äh, bärsen är slut. Vad var det? Vi var ju på Robos förra gången som mm. sa hon bärs. Jag inte inne på läktaren men om du väntar en minut så kan jag släppa in vad inte. Det. Det vad det på rås? Ja, det får muttra nånting. Ja, det var jag uh, får du ta med dig men om jag ja men det var det. så tittar i så får du gå in där. Ja, <laughs> ja. Det var fan, det, liksom. ja, det var nåt det heter, heter det slut. De, de hade ingen mer att liksom. Det... Nej, ja, det, det, det, Helsingborg har verkligen upplevt att det enda stället egentligen upplevt att de, man har, blivit, de har tittat ner på en som bortas på. Vad fan, du? Vad fan gör du? Varför har du gått hit? För att kolla på fotboll. Hälskar du var? Det, är de, det är de, om man säger just Helsingborgarna själva, eller polisen och så runt omkring, de har ställt till en del trummor. Man har varit i Malmö och Borås och sådär, så blir man alltid, eller Halmstad, mm. Falkenberg. Det blir ju jävligt bra bemött. Liksom, fantastiska människor som jobbar på och kring arenan. Men där är nej, det jag också alltid nöjd. Nej. Vi avslutar så faktiskt, vi måste pausa lite. Då. Ja, vi måste ta en sittning. Yes! Skål! skål. och nu ska vi bli lite historiska i denna podden. Och vi ska ta en säsong som gjorde mig till storsupporter och som sammanfattades så här på Svenska Frans av Johan Niklasson han skrev den och rubriken var Äntligen är den här säsongen över, utropstecken i matchrapport IFK bästa föräldrar 2-0 och vi snackar om 2002, naturligtvis den här hemska säsongen. Där jag hade ett slumrande supporterskap i många år där, men när det verkligen började skita sig på riktigt, då startade intresset igen. Och sen har du valt i sig efter det. Ja, jag började ju själv som blogg-supporter i Division 2. Det är någonstans där, när det går riktigt dåligt, när det går riktigt bra. Nej, nah, i, i, så... i, i min värld beror det ju mest på att vi äh, helt enkelt ligger, det är ju tvånöbar att gå på fotboll. Mm. Och äh, så släpar man sig uppåt. Sen... Äh, äh, jag har ju bara... Jag har ju liksom dämmat av alla de här framgångsreka åren. UEFA-klubb guld, äh, kvartsfinal i... Champions League eh, Klatschfinal i Europakuppen Och X eh, antal guld och, eh, och så började det dippa Och så kom 2002 20, 20. Vi kan ju säga att 98 Så slutade vi åtta, 99 Sexa 2004, 2001 Slutade vi fyra så det har inte gått speciellt bra de här åren innan eh, och 02 så värva vi eh... ja, vi har ju en så jävla tvärtorsk eh, alltså eh, sista Champions League året mm. eh, där Rosenborg faktiskt vi eh, blir slaktade av Rosenborg Ja så ja. Ja, De tar över kronan Ja de tar ju över Nordens krona Där någonstans mm. Ingen vet vad fan var är för något Vi får dem i grupper Och det är liksom en drömlottning Nu kommer jag inte ihåg hur vi gick borta Mot dem men vi förlorar hemma i alla fall Jag tror fan vi torskar borta med. Vi Var en hygglig grupp jag kommer till, Nu kommer jag inte ihåg lagen Och det är skit samma skitsamma men För det, det är skit hela vägen mm. Och sen sen därifrån rasade på både ekonomiskt och eh, sportsligt och så nås botten här år 2002 mm. som du ska få utveckla nu. Vi kan börja med vilka som vi tappar då det är Håkan Mild, Steinar Pedersen Jonas Lundén, Mikael Nilsson alla har det året eh, nya var Jonas Eriksson Erra Långås och... Eh, Ramberg kom också på sommaren. var ju knäppas ny där. Uh, nej, men han... Uh, nej, han är inte ny. Han kommer tillbaka. Vad fan har han varit då? Uh, hej, det var glömt. täcken. Okej, okay, han kommer tillbaka och så. Men sätt, det, är, det är även målet Janne Jonson Gör han tre? Ja, något det var jävla bra då. Ja, något fint hade vi. Aha. Vi hade, ju, hade just det Ramberg där jag som är välvar värd 70-kungen från eh, Norska ja, det var, men, två, men, på i två år sedan det stod på löpseden i sommitalsomman. Då kan, som vi, ta, som kan vi ta oss ett par år sen. Eh, Börjar ändå helt hyfsat okej den här säsongen. Eh, Går hyfsat bra fram till sommaren. Men jag kommer inte ihåg någonting i stort sett. Om <laughs> det är bra på denna säsong. Aj, det är, det, det är det. bara skit hela vägen. Så jag... Men är det är Stefan Lundin va? Jajamän är ja. det. Lundin, Lundin. lite jävla svin. Kommer ihåg från lä läktarhåll. Uh, uh, bland annat. Det, det, är ju, uh... ah, det är ju... Det är ju en jack det liksom det är en hetsjakt på, på mm. Trädman, det är ett jävla liv. Eh, så byter vi honom där i augusti mot Roger Gustafsson och eh, vi torskar med 5-2 mot Öys. Och allting är bara nattsvart och skit. Eh, vi kan ta ännu mer lite fakta från den där säsongen bara för verkligen... Vet du vem som Thomas Rosenkrist blev bäst målskytt? Kan du visa hur många mål han lyckades få till? 6! 5! Det är alltså vår som... skyttekunderna. Ja, Rosen var en av ja. spelarna och tyckte var ja. bra faktiskt. Ja. Vann endast 4 av 13 hemmamarschen. Mm. Och eh, okej, okay ändå 11 417 i publiken. gör 25 mål. Ja, det är ju fantastiskt dåligt. Ja, ja vi ska i alla fall fortsätta. Nu blir det lite mer personligt då på den här säsongen. Dels att eh, faktiskt någonstans där insåg jag att vi kan faktiskt trilla ur. Eh, där på vägen. Och då börjar det betyda länge igen IFK. Eh, mycket tjat om att det kan vara bra att ta ett år i superrättan. Det kommer jag inte ihåg orden. Hon hette Super 100 då. Jag skitsampad Division 1. Och det kan aldrig vara bra att åka hur den ser Det kan jag fylla på med. det, för det. Som, jag vet inte fan. Jag kom inte ihåg med alla säsongskort då. Men det var i alla fall så att jag, jag, jag var ju alltid på alla matcher. Och just det du säger nu, jag får göra det ibland på jobbet. Vissa och, och en del av dem de sa ju sig även att de höll på blåvitt men de, de, var ju, de var ju aldrig kolla på matcherna. Då kunde man få höra den på på rasten på jobbet. Ja men fan de är så dåliga så lika bra de åker ur. Ja, men, är du gejsare? Nej. Ja vilka håller du på då? Ja men blåvitt. Men hur i helvete kan du tycka att det är lika bra att man någonsin åker ur? Hur... Hur, vad, vad, hur fan kan du komma på den tanken? Vad är det som är bra med det? Om du åker ut, du riskerar du, du kan tappa ytterligare spelare. Du förlorar pengar på tv-intäkter. Du, du förlorar pengar från svenska spel. Du förlorar pengar överallt. Ja, du förlorar väl också sponsorer. Aa, ja, du, du, du, du, du förlorar allting. Och, och, och så kommer man, du vet, man kommer på måndag morgon så man förlorat någon jävla... Eh, du, jag kommer inte ens ihåg alla resultaten från det här, eh, från det här året, men det, det, det, det söker så in i helvetet och, och så får man direkt morgon. Ja, det, det, det är fan lika bra att, att blåvit åker ur. Du vet, det bröt ihop så många på jobbet där hösten att så skällde ut så mycket folk. Det var Okej, ju... det, ju... okay, det är bara fotboll eller hit och dit, men det där slutade, det där ändade ju någonstans när det är, i alla fall, vad fan ska man säga, fem, sex omgångar kvar att... Eh... Ja, man börjar ju så smått må fysiskt dåligt Och så kommer någon, någon jävla rörläggare Och säger att ja, det är lika bra att de åker ut Men, Eller hur du, du, du, ja, ja, Jag fick ju gå i byggsjölande Jag kunde inte sitta Jag fick jag checka frukost själv Det, det, det går ju inte att sitta med sådana människor som Med de åsikterna I det läget när det det blir ju för fan infekterat. Jag känner inte heller det där. Det, det var ju som ett jävla sår och så kommer någon... Äh, Nej. Man, om, man, om man aldrig går på matchen och man skiter i det. Och, men vad fan kommer man till jobbet? Äh, det är det lite bra att de åker upp. Idiot. Jag helt Jag blir alldeles bara att tänka på. Det är ju... När var detta, som du? 2002? Aj, nej, men det var 14 år sedan. De kan fortfarande bli förbannade. <laughs> Sen tar Roger över oss. Jag har bara skogat ner Om Man trodde ju att vändningen skulle komma, men den kom aldrig. Jag vet inte om det var materialet som var på torg för dåligt eller om rågers tid bara hade sprungit ifrån. Kombinationen är ja. väl fullt tänkbar också? Ja. Stefan Lundin du har lagt en ganska risig grund också. Ja. Jag tror inte att Stefan Lundin gjorde en sämst tränare på något sätt. Men han... Är... Och vet inte, någonstans en risig idé och ett tråkigt arv. Mm. Liksom det... är. Det är klart att han fick ta över någonting som var på Dekes redan, han kom in i ett ganska taskigt läge tycker jag. Sen var han gör bra och dåligt det är ju jättesvårt att säga men det är ju naturligtvis inte bara hans fel heller. Här Roger kom in och räddade det, gör han ju. Sen var det väl mot Hammarby både om det är en mål då. Man tror att det ska reda upp sig någonstans ändå. För nu är det bara Kalman klar hemma som redan var avsågat. Men vi lyckas ju på något sätt torska den med 2-0 och Norrköping är ett stolpskott ifrån och skickar ut oss. Eh, Jönberg, eh, vi vi står stå ju som vanligt bredvid Klärke. Eh. är vi alltid stod. Eh, eh. Ett gött gäng ungefär som vi händer ju. Eh, Stefan står med sportrollen i örat. Och hoppa till. Eh, på riktigt. Man känner, nej, vad fan, vad fan hände? Och eh, ah, då, då, då är Norrkövlingens mm. sidans hållpen även till och med. Nej, mm. ah, skit Det är ett stolpskott. Den var mm. Sundsvall möter ju då. Vad för mig. Och då är det fem minuter kvar. Och det, det är ju som du säger. Just det att vi... Om jag får knyta an till den... Just att det är kalma, vi möter. Och alla jävla lag i hela världen jag är jävligt olid track record Ja, ah, men jag, jag, jag har jag är lite äldre än det så jag jag är till med mitt första pissmin av Kalmar igår redan från 75 <laughs> <gåll> eh, då när blåvit bara ska gå upp mm. och vi har eh, vår matchen, eh, hemma mot Kalmar och, och vilken, det är kanske den första matchen som jag kommer ihåg. Som blod, jag har varit på blåvet tidigare också. Men det var där i alla fall i 50 000 årskådare det är mot vår seriefinal möt Kalmar hemma. Eh, förlorar med 1-0. Jörnke Lundberg nickar in en boll i andra lägg. Eh, och så kommer det, den här 2002 då möter Kalmar de har, de har ju varit ur serien i tre omgångar eller någonting. Mm. Tvärur. Vi ska bara slå. Ja det är lugnt. Det är lugnt. No, no, vi ska bara vinna den matchen. För vinner vi den matchen. Så är det är samma vad Hammarby och Norrköping. Och ja. med något mer. Det spelar ingen roll vad de gör då. För då är vi. Säger. För de, de möts ju. Mm. Eller är Sundsvall och Norrköping är det mm. De möts ju. Vinner vi så. Då är det klart. Mm. Då kan man göra vad de vill. Mm. Men. Vi lyckas ju förlora med här 2-0 så en Fantastiskt dålig match. Och då, då kommer kom vi ju till förra året också. Mm. Vi, vi ska bara slå Kalmar. Om vi slår Kalmar... Så, ja, vi måste ju fortfarande hoppas på att Rosenberg inte blir utvisade till fyra minuter och Malmö gör något vettigt mot Norrköping då. Men vi är återigen... Kalmar är en avgörande match då. Det, det är och är helt värdelösa. Mm. Kalmar vill vi inte möta när det är viktigt, helt enkelt. När det gäller. När vi inte vill vara röstade. Då får vi fan kolla upp då som inte har någon Nej, jag vill inte ha Kalmar. Jag vill att kalmar och ur. Kalmar suger. De är ju värda mot oss. <laughs> nej, men de är ju obdukliga och gör aldrig något roligt. Och ja, de har ju hunnit alls skena i någon gång. också som vi. Nej äh, fan, det är, det är typ 1-2-3-4-5. Det är fem omgångar kvar efter ja, kvalmatchen. Ja, det, det... Ja, det avgörs väl någonting då, den matchen ändå. Ja, vi får fan pausa så får vi fortsätta den sista helgen kvalmatchen, den får vi gå igenom sen. Men vi ska också säga hur det gick i uefa kuppen då. Som vi faktiskt var med och Kvala och vi mötte ett lag från Moldavien som hette, jag får ja, uttalt om det kommer skit här nu, men Simbru. Simbru, Bru? Ja. Som hann med 3-1 på hemmaplan och returen blev 2-2 på. Och ja, det var det där Stefan fick kicken kan man säga va? Ja, där rann ju över ja ja Hur som har vi det, i alla fall. Nu tar vi Frölunda-matchen och tydligen gjorde Jords moran i den här matchen för Frölunda. Ja, ja för, för, bägge matcherna gick ju på Nya ULV. Frölunda låg ju sin hemmamatch också på Nya ULV mm. för att tjäna pengar. Ja, gjorde de. Ja. Mm. Jag tror de börjar hemma förut, i att de kommer underifrån. Ja, det, det är väl bra. Äh... Kommer inte ihåg som blir IFKs första jättepådan? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kommer bara ihåg att vi löser det där. Äh, framför, det, det, det, det där tunga är ju egentligen den här säsongen som, som gör att man kommer ifrån den att man bara löser sig det är ju det jävla stolpskottet som Årköping har mm. och sen att vi har en kvittering i första matchen mot Fröldra att vi har ett 1, 1 efter första matchen mot Fröldra för det, det känns liksom med ett, ett, ett resultat efter första matchen där, så, så känns det ju någonstans som att då måste vi ju för fan bara slå dem. Mm. Och det gör vi också ganska behagligt. Men det är, nej, fy fan vad jobbigt det var. Tack Jonas Enriksson också, vad vill säga? Ja, för mina två mål där. Ja. Jag, jag tror att han fortfarande på sparkar in bollar ibland för Grebbestad. Ändå är det mot två än idag alltså. Förra året vet jag att han gjorde en hel del ballé för dem. Jag tror att han gör det nu också. Men... Äh, den, den, den... Den värsta säsongen vi någonsin har haft. Var, om vi nu ska... Om vi tycker ja. det är skit ibland så... Det kan gå riktigt och helvete också. Ja, vi, vi, vi har... Det, det, det är ju till och med, det, finns, det finns ju en sån total desperation... Vi köper, vi köper hem Långaos. Jag kommer inte att oroa Långås hade varit. AIK. Ja, Vi plockade hem i AUK. Svitt inte vi. Långås mot två AUK-kärdor. Fick, fick inte vi K-mark? Gjorde inte någon switch lite snabbt. Han var ju knäskådaren han var ju slut. Han kan vi inte ha bytt Nej, men alltså. Vi gick inte Långås till AUK från Göteborg? Nej. Han gick till av går från Lästen. Att alla spelade blåvigt efter Lästen. Mm. Ja, vi kör som hål i alla fall. Men det... vi, vi, vi plockar ju långt från åt jävla hör någonstans. Och han, han gör ju den när det, när det är som absolut tråkigast. Mm. Så eh så puttar han ju in 1-0 mot Hammarby. Och ja, det är näst sista omgången Det är ju det som gör att vi Bara behöver slå Kalmar i sista det För att han gör det viktiga målet Dennis Jonsson Valade det året också Han fick knappt in målen Ja i debuten ja. Han gick från Ståplatsläkta Han gick från där Nu fanns ju inte den då för att är ju på Gamla gamla mm man gick ju från kommandobryggan rätt ner och så bockade in ett 0 mot AIK. Känns bra. Aj, det, det måste ju vara världens roligaste debut mm. i en blåviss det, det kan man ju ta med sig om det är det året. Ja det är dåligt. det året. Ja. För det, det glömmer jag. Jag tror jag då. Ja. Sen gjorde han ju ett mål till tror jag även det mot AIK. <laughs> och sen spelar han ju väldigt sporadiskt. Blåvitt är skador och skit och så innan ja, han hamnade i Öjs och nu vet jag, jag vet inte vad han är i men eh... Men går han direkt högstifrån blåvitt? Ja. Eller är han ut han Ja, Nej det vet jag inte Jag kommer inte ihåg det Men han kommer ihåg just just den glädjen nu jävla glad han är, det är en, en riktig blåvitt supporter som har ju mot AIK Det är ju det så, så en världsklass och mm. det, det, det finns ju inte så kan ju bara toucha då 2003 då. Lite snabbt där. Året när man skiter i allt. Bara man håller sig kvar. Ungefär. Kände jag. Eh, och då var ju då vi fick. Hasse alltså Ja. Det, det roligaste jag har sett tror jag på Gamla Ja. Så jag fick ju inte se honom så många gånger. Nej det, det, det finns ju en egen historia. Jag såg honom i Gotia Cup redan. Mm. Det var då det var, det var mycket snack om. Han spelade ihop till samtidigt som eh, Niklas Skog och eh, fan var det med. Och de var tvillingarna Baranovski. Ja, det var lite andra spelare, jag och Elke Karlstrand bland annat. Samma, samma kull i stort sett. Och man att de spelade ihop också, mycket snackar om de andra där. Jag såg, och då såg jag alltså Blomfist redan i såg det här. Det där. Där, där är jag fruktansvärt roligt att spela frågan är hur långt jag kan nå i svensk fotboll nu stoppar ju skador honom mm. fullständigt både i fröljanda och i Blåvitt mm, alltså han spelade både i en handfull matcher och... ah, han spelat alls, många matcher mm. och ändå eh, eh, om man säger under våran våran levnadsperiod så, så finns det nog inte en spelare som har spelat så jävla lite matcher och ändå vet, ändå blivit så ihågkommen för det han har gjort som han Blomqvist. Det är fullständigt, fullständigt unik teknik. Jag pratar om finten när du lägger bollen på yttersidan och bara låter den glida över till insidan och gå förbi en back. eller kallar den för något annat. Jag såg Halse alltså Blomqvist göra den i alla fall 4-5 år innan Zlatan hade funderat på att göra den. Helt, helt unik spelare alltså i Göteborgsfotbollen. Jävligt tråkigt att han hade några skadeproblem. Under vår spelare. Verkar var en skön kille också. Det jag har sett då vara ja, Det var även det året en Big Mamma kom, och Martin Kraussen. <laughs> ja, de var ju riktigt, riktigt bra. Och så tränade Bosse också. också det året. Ja, men Bosse gillar De här bussan. Den är den snynaste. Ja, men störst skön tränare. Och han bröt lite gött på danska också. Efter alla ja, ja, ja, han pratar ju nordiska, som man själv sa. Sen, sen måste jag ändå säga att köpet av Big Mama är ju faktiskt jättedåligt. Men det är ju ändå bättre än köpet av Marino Ramberg i året innan. Ja, det är det. Jag vet inte om Marino Ramberg fortsatte 2003 Nej, alltså, han hade ju sådana... Det var ju på det var ju i ryggen och så. Det är ju i, det, det i sig inte att skratta åt att uh, han var drabbad Men uh, just, just, just den värvningen sammanfattar ju säsongen ganska mycket. Just att man köper en kille som sparkar in tre bollar för Degefors uh, fem år innan och... Uh, hade också varit i AIK. Vad mycket på Nå, AIK på den här Ja, tiden. Och Jo visst, och det gjorde ju, ju inga mål heller. Mm. Nu är vi från att Vidaberg Ja, och det är ju en lika bra idé faktiskt. Ja. Och, För... Ska vi avsluta det här Innan vi deppar ihop totalt när 2002 blir förbannade igen. Eh, ska vi ta om Banta Mordsson? Ja, det var jävligt dumt att jag, <laughs> svepte, den sista att jag svepte det sista på den marie stånden där. Men när jag lägger av mina där så, mm. så tappar vi 5 gram. Nej, men då ser jag inte vad väger samtidigt. Nej, det var jävla drogigt. Mm. Nej, jag tar på mig dem igen. Men mm. jag drar av 5 gram sen då helt enkelt. Ja, ah, exakt. Kalibrera kalibrera. vad måste vi göra? Har vi tid att kalibrera? Ja fan, vi har nog en 3-4 minuter på det här att ställa in mot vågen som du vill ha den. Ja, se på oss att det är inte är någon annan jävla fetknopp jag har varit ändå stampat på den sen det var jag sist. Nä, det ser inte okej okay ut i stort sett. Ja, det är kalibrerat åt fel håll i alla fall, det är gött. Det är gött. Tack, Man... så var vi på 13. Och det var bara en fot i det <laughs> Jag vågar ju numera att det går på med väggen ja. samtidigt. Eh, vi drar upp den till... 90, för under 90 tror vi inte på. Kan det hända någonting då? Ja, men vi var ju att Och åt är... du någonting på tullen ja. sist vi var där? Nej. Jo, vi körde glänkörden, ja, och Lilleman. Ja, det var den bra, eller? Ja, det bra. Xiao tog någonting som så ut som mer... Ja, jag vet inte bara något. Vårt krav! Annott. Vad fan åt han då? Du och det kan. Kan, det kan, det kan vara bra, det kan vara bra, Erik. Det är det rekord igen? Man tror fan är det är rekord. Nu pratar vi alltså under 96. Mm. Tycker du att det syns? Ja. Du ser ut som det menar, du menar, nu direkt. Fråga Henrika, vi frågar. Ja, vi pratar, det här är... Nu pratar vi inte bara årsbästa utan... Nu pratar vi i 2015 längre. Nu pratar vi i 2014. Oj oj oj. Vi pratar eh... vi pratar 95,8 95,8 under 96. Så hug jag... femma, hug femma. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> jag tror att Toros V den Maria står på det. Ja. Nej, Biggs lus kan ju kasta sig i väggen nu, alltså. Ja, nu är man ju snart smålöst på inne. Ja. Nej. Skål! Skål. Det blev en lång podd idag. Men så blir det när man går igenom sina Hult och 2002. Ja, och en del annat. Ja. Du mm. hörs nästa vecka. Det gör vi. Trevligt att vara allihopa. Hej. Nej.